Det ved jeg mildst talt ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Marianne Fibiger, lektor, Ph.D. ved Aarhus Universitet på afdelingen for Religionsvidenskab. Og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks Nationalekster. Hej Marianne, og velkommen til. Hej. Nå men Marianne, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om hinduisme, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er hinduisme? Den bedste måde at lave en fremlæggelse på i hinduisme, det er at, måske at sige, hvad hinduisme ikke er. Fordi den adskiller sig fra alle de andre som store øh, religioner. Øh, for det første er der ikke nogen grundlægger, og der er ikke øh, noget enkelt helligskrift, og øh, det er meget en praksisreligion. Og det er nok det sidste, som er rigtig, rigtig interessant, og hvis man øh, skal score et øh, 12-tals øh, til eksamen, så er det måske øh, godt at bruge ordet autopraksi, altså ret praksis. Ja. Man er simpelthen hindu ud fra den måde, man er på i verden. Den adfærd, man har, øh, den måde, man om morgenen på, og den måde, man offrer til solen på, og den måde måde går i seng om aftenen på. Øhm, og så er det øh, ritua ritualer i, øh, i templerne. Så en religion, der ligesom går helt vildt meget i detaljer, og det hvordan du hele tiden er. Sådan kan man godt sige det, ja. Så, så øh, godt nok øh, er der forskel på, om man er elite hindu, altså en præst eller eller andet, som har læst de tunge bøger på sanskrit, eller om man er ganske almindelig hindu, som simpelthen er opdraget til det at være hindu. Og der er det vigtigt, at øh, der får man at vide, at øh, det er vigtigt, at du gør sådan og sådan, for ellers går det galt. Så det er også en form for sådan, øh, øh, forsikringsselskab, ikke? Øh, at man øh, som hindu hellere må gøre øh, forskellige ting for at sikre sig, at det ikke går galt. Øh, og det, der er sjovt også ved, ved hinduismen, det er jo, at der er øh, både en øh, overordnet øh, guddom, eller et, noget, der repræsenterer det guddommelige, og så er der mange sådan funktionsguder, altså man går til de guder, man har brug for. Øh, og så er der både øh, guder, som straffer, og nogen, der øh, er gavmile. Øh, og det er ofte den samme gud, der gør begge dele. Så det gælder med at være på god fod med de her guder, så de skal have lidt ofringer. Jamen kan du så kort opsummere hinduismens historie? Øhm, Nej. Ja, <laughs> Jamen det er fordi, at der er en stor diskussion om hvornår øh, begynder hinduismen egentlig. Og hvis man sådan skal gå langt tilbage, så vil man gå helt tilbage til omkring øh, 3000 før vores begyndelse, hvor at, øh, dem, der boede på anden, den anden side af floden sindu, kaldte dem, der boede på den anden side for hinduer. Okay. Øh, men hinduer har egentlig aldrig selv haft brug for at definere sig som hinduer. Øh, og det var egentlig først øh, i 1800-tallet i engelsk litteratur, at englænderne de havde brug for at, øh, at definere alt det, der ikke var Kristendom eller ikke var buddhisme, eller ikke var en anden religion i, øh, i Indien. Og det kaldte, kaldte de hinduisme øh, Så øh, man kan gå meget, meget langt tilbage, og man kan også sige, jamen øh, det at gøre en religion til en isme, det var englændernes behov øh, for det. Fordi at, at, at det er en masse ting praktiserende ting, der simpelthen har puttet ind i en religion, og den er også meget bred, kan man sige det sådan, eller hvad? I forhold til hvis man kigger på kristendommen, eller islam, og alle de her ting. Det kan man godt. Det altså, er derfor, det er det svære, og det er derfor, jeg synes, hinduismen er vildt interessant. Den er så svær at definere. Så den har et lokalt udtryk, det vil sige, at den kan komme lokalt til udtryk på en måde i små landsbyer og forskellige steder. Der er stor forskel på den nordindiske hinduisme og den sydindiske hinduisme. Øh, og så kan den også komme til udtryk øh, i templer, hvor der selvfølgelig er noget genkendeligt for, for alle hinduer, i forhold til, hvordan man offrer, hvordan man gør ting og sager. Øh, så den er både meget bred, og så er der selvfølgelig også nogle øh, kernepunkter, som, øh, som hindu siger, at det er derfor, jeg er hindu, og det er derfor, jeg også er, øh, er hindu, selvom jeg kommer fra Nordindien, eller selvom jeg kommer fra Sydindien. Hvad er det for nogle kernepunkter? Jamen, det er forståelsen af Begrebet dharma, som betyder sådan lov og regel og moral. Og så er det, at ens dharma, den måde man skal opfylde det her dharma, afhænger af, hvilken kaste eller social stand man har, og hvilket køn man har, og hvilket livsstadium man er på. Og det vil sige, at man kan sige, at den her dharma er bredere end vores religionsbegreb, fordi den er simpelthen... Særlig adfærd for særlige personer, øh, afhængig af, øh, øh, hvor du er henne i, i verden, og hvor, hvor, hvor gammel du er. Hvor er så det store vendepunkt øh, ved hinduismen ifølge dig? Det er nok der, hvor at, øh, man i, øh, i Vesten for alvor bliver interesseret i den her øh, religion. Øh, og øh, det gør man, øh, fordi at hinduismen er på den ene side at bære af en meget, meget øh, subtil filosofi, øh, som øh, udfordrer øh, så den, den, øh, den vestlige filosofi. Øh, og så også der, hvor øh, yogaen kommer til, til, øh, til Vesten, hvor man pludselig bliver interesseret i en særlig øh, praksisform, som selvfølgelig så ændrer sig øh, i øh, mødet øh, med Vesten. Men her bliver man altså opmærksom både på sådan at Hinduismen har en meget meget subtil og interessant filosofi som en filosof, og det kan man jo slå op eller spørge sin lærer om, ja. en som hedder Schopenhauer, som var øh, faldt på halen over for øh, øh, bestemte øh, tekster i øh, i det her øh, i Hinduismen. Og så samtidig at øh, ganske almindelige øh, folk fra vesten Pludselig bliver opmærksom på, at her er der en praksisform, som måske kan skabe ro og samtidig også gøre noget godt for en. Og det her siger noget om, at hinduismen har den der bredde, men det var der, jeg synes, der var et særligt vendepunkt. Var det da så englænderne ligesom gjorde det til en isme? Var det der, den kom ind til i Vesten? Jamen, øh, lidt før. Øh, først kommer den til Tyskland så den, øh, for alvor i... Eller den kommer jo tidligere, men øh, for alvor i, i 1700-tallet, øh, hvor det er under sådan, den tyske øh, romantik. Øh, og så kommer den... Øh, er den sådan båd af, af særlige folk eh, guruer eller spirituelle ledere der besøger England og USA og blandt andet sådan en som hedder en der hedder Vivekananda han var den første der blev inviteret til et parlament et, et, et, et, et religionernes fælles verdensparlament og der fortalte han om om hinduismen og han skulle egentlig have været i USA, det var i, i slutningen af 1800-tallet, i, i nogle dage, men han blev der i to år, fordi folk synes, det her var så interessant. Okay, okay, så bare for at opsummere, at altså, Vesten har virkelig taget den her religion til sig, fordi de synes simpelthen, at den er interessant, religionen? Ja, del af den. Altså, det, er jo det der også er interessant med hinduismen, den er jo meget Elastisk. Og det vil sige, at, at mange, og det er jo også det, der er et, et særligt vendepunkt, og det kan man se i, i sådan religionsformer i, i dagens Danmark, at man indoptager, indtager noget, som passer til en, og der er hinduismen et, et, et stort inspirationssted. Ikke mindst i forhold til, til yoga, men også i forhold til individuel øh, øh, frelse, og i forhold til at øh, dyrke forskellige guruer, man kan gå til, og øh, ayurvedisk medicin og alt muligt andet. Så det, der er jo interessant, det er hinduismen, øh, fordi den ikke aldrig har defineret sig, eller nogen har defineret den som noget særligt med sådan lukkede skotter, jamen så kan andre jo egentlig også, Øh, øh, blive inspireret af den, uden man siger, at man sådan øh, øver vold på den her tradition. Hvorfor er det vigtigt at lære om hinduisme? Det er jo, fordi den øh, udfordrer øh, vores måde at forstå religion på. Øh, og det øh, synes jeg, at enhver gymnasieklasse derfor burde øh, øh, arbejde med hinduisme. Fordi at øh, den ikke, som sagt, har en trosbekendelse. Altså, den har ikke en, en bibel eller en koran, eller øh, som man kan tage udgangspunkt i og sige, men det, det her har vi grundsubstansen i den her religion. Den har heller ikke nogen grundlægger, ikke? Der er ikke nogen Mohammed, eller nogen Buddha eller nogen Jesus, som siger, okay, her var der en særlig person, der øh, gav, øh, gav den her tradition øh, ord, og det er dem, man skal følge. Øh, og øh, så er der heller ikke nogen overordnet institution, der skal sige, hvad der er rigtigt og forkert. Så den er altså øh, meget, meget bred, og så er den det, jeg kalder, og det er et svært øh, begreb, akkumulerende. Den er hele tiden i bevægelse og indoptager noget, og derfor for at give lytteren et godt billede på det, en gang jeg var op og lavede feltarbejde i det nordlige Indien, øh, så var det vigtigt for min øh, tolk, at jeg øh, kunne finde et billede af Jesus, som jeg kunne sende øh, op til, øh, tilbage til ham, når jeg kom til Danmark. Fordi at Jesus var jo bare en repræsentation af det guddommelige princip, og derfor vil han gerne have Jesus i sit, i sit alder. Og det siger noget om det her, jamen, man kan afbilde eller man kan forholde sig til, til den her religion på forskellige måder, men der er en kerne, en substans, som er ens for alle. Og det er også noget, som flere kender, nemlig Gandhi, der understregede, jamen, alle religioner har en fælles øh, sandhed, øh, den kommer bare sådan forskelligt til udtryk, afhængig af hvor i historien og hvor hen i verden man kigger på den. Så derfor er hinduisme enormt vigtig øh, som sådan en øh, pandang eller som et øh, modsvar til vores almindelige forståelse af, hvad religion er. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om hinduisme? Det er øh, netop det her Dharma-begreb, at det er ligesom det, der er øh, omdrejningspunktet for øh, hinduisme. Og som sagt betyder at Dharma både adfærd, og moral og etik og øh, øh, er bredere end, end, end vores religionsbegreb. Og det tror jeg er vigtigt, fordi at så får man også en fornemmelse af, at religion også går ind og spiller en rolle i alle mulige sfærer, også i den politiske sfære, i den sociale sfære, i den kulturelle sfære, svær alt muligt andet. Og det kunne egentlig være meget interessant at bruge damebegrebet inden for kristendommen for eksempel, bare for at, ligesom at, at udvide den der forståelse. Ja. Det andet, det er, at den er dynamisk og akkumulerende, det vil sige, at den er hele tiden forander, foranderlig og meget tilpasningsdygtig. Og det tredje, det er jo nok, og der får I lige tre begreber, det er mm -hmm. begrebet karma, samsare og Moksha, hvor karma jo betyder, at man kan sanke gode eller dårlige handlinger. Det har betydning for den måde, den genfødsel, man har, får. Og hvis man får en god genfødsel, og hvis man efterlever sin dharma, så kan man ende med at opnå moksha. Og det betyder frigørelse fra genfødselens kredsløb. Og så kan man blive et med verdens altid æh, brahma. Der var lidt flere begreber, men øh, øh, det tror jeg er det mest centrale i, i den her religion. Helt fantastisk. Altså, jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned her. Det første, man skal have med i sin fremlæggelse, det er dharma-begrebet. Det er altså det her med adfærd, moral og etik. Det er grundsubstansen i religionen. Ja, så er der, at religionen er både dynamisk og akkumulerende. Altså, det er en foranderlig religion, der hele tiden ændrer sig. Yes. Og til slut her, som nummer tre i fremlæggelsen, så skal I have tre begreber med. Det er karma, samsara og moksha. Yes. Jamen, Marianne, er der noget, vi mangler at komme ind på? Øh, du fik et øh, 12-tal. <laughs> <laughs> tak, Marianne, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leks der hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I gå ind på Lex.dk der er Danmarks nationalekskon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.